– Fegyverbe! – kiáltott a kriocs, és felpattant trónosáról. Odakint a két flotta most már mozdulatlanul lebegett, egyik sem közeledett többé a másikhoz, és szinte összeérő, egyenes láncot alkottak egymás mögé sorolva, végig az vizén. Fegyverbe! – a parton kitört a pánik. A vendégek egymást tiporva rohantak vissza a citadella és a palota felé, a tömegeknek azzal a sokszor csalhatatlan előérzetével, ami képes megjósolni a katasztrófák bekövetkeztét. A vörös köpenyes légiósok és odzék csak néhány pillanatig próbálták útjukat állni, aztán okosabb láttak félreállni. Ez a néhány, többnyire fegyvertelen ember semmiféle veszedelmet nem jelentett, inkább a révület kergette őket vissza a sziget belsejébe. A tengeren kialakuló hajólánc valóban rosszat sejtetett. Kriocs a dűtő tobzódva figyelte a fejleményeket, ám ebben a pillanatban Sattamore régülten felkiáltott mellette. Fenség, ott! Az imént még egyenletesen közeledő horgája Odafun az idegen istenség feje mellett hirtelen oldalára dőlt, és gyanúsan szűk kört leírva közeledni kezdett a gigász acélkoponyájához. Valami megtámadta Gadur követét.